Йому треба бачити, як я загинув. Він особисто хоче моєї смерті. А ти просто воїн, утік. Ну і Бог з тобою. Чи не так? Може й так. Але одному важче. А в чомусь і легше? Сам собі господар, сам собі переможець, сам собі і смерть вибереш. Як хочеш. Айдар образився, замовк. Він розумів, що Оросут назагал такий правий, і водночас щось дуже не подобалось йому в Оросутових словах, щось аж надто відгонило отим собі, для себе, сам собою. Йому здалося, що Оросут все-таки не довіряє йому чомусь, чи то його воїнському духові, Може, після вчорашньої сутички з комушевим котом засумнівався, чи просто вважає його ще малим, чи щось ще? Одне слово, це було неприємно, але й дар переміг себе і, ставши, промовив. Хай дорога твоя буде легка, хай вороги обмануть тебе, щоб добрався ти легко, швидко, до мити своєї, І хай бережуть тебе духи твоїх предків, «Спасибі, хлопче!» Данило навіть трохи розчулився, а тоді усього найкращого, сказав йому. «Доберись, яшович, додому, хай життя твоє складеться легко і чисто, хай ніколи більше не потрапиш ти у знегоду, і не дай тобі, Бог, моєї долі, хай твоя буде легкою і світлою». Айдар собі подякував Данилові, Посідлали вони коней і рушили у путь. Поїхали від озера трохи вгору, а тоді розвернулись, і кожен, пришпоривши коня, поскакав у свій бік, не озираючись час від часу, а потім вже ні, тільки вперед і вперед. Данило знав, що зараз йому гнати коня не можна, аж ніяк. Хоче вони у хурджинах, у нього було... Мало і більшість їжі Айдар віддав йому, оскільки Данилів шлях мав бути значно довший, однаково шлях попереду був довгий і невідомий. Слід було б берегти усе і насамперед сили коня. За спиною Данила висів колчан із стрілами і лук при боці. Хоч він і казав Айдарові, що це аж ніяк не його зброя. Та хлопець Уперся, що все може придатися в такій далекій дорозі, і зброю вони поділили майже порівну. Тільки Данила стало тепер дві шаблі, а Вайдара – чотири ножі. Так вони поділили зброю переможених ними стражників. Невеликий щит із супкої шкури, окований важкою міддю, висів Данила з лівого боку кольчуга і шолом на голові. Здалеку він геть скидався на типового степового воїна. То міг бути і кипчак, чи і ойрат, і узбек, і Киргиз. Воно було лише, що воїн добре озброєний і кудись поспішає. Він пустив коняч валом, і згодом вершник і кінь, сказали б, рухались в одному ритмі часу, залились в одне Данило знав, з досвіду вірив, що згодом рухається він у правильному напрямку. Недовго ще й приїхав Данило, як упав у той одноманітний стан, у якому зникає час і менше зусилля, збігається тільки ритм. Майже тому, що не хотілося пускати у себе сум за розлукою з товаришем, на який саме він і на поліг, і ніби вже йому хотілося поїхати з кепчаком, та може справді таки десь по-людському відіспатись та від'їстись. А може тому, що спогади усі хоч були невеселі, очі зайнеп, темне палахотіння ташкентських задушливих ночей у поцілунках і обіймах, сподівання на будучину, будинок і двір Ісмадаги, приязна усмішка юного Хаміда і крик зайнеп, Ні, спрямований передусім до нього, до Бога і до нього, Данила, і смерть асматаги у затінку виноградної лози, що обвивала двір.